Більше. Я ж підскучив від несподіванки, коли вона підійшла. Знаю, знаю, мовила і іще на підході. Сьогодні у сенатора вільний вечір. Він не хоче, щоб його непокоїли. Охоронець ствердно закивав. Він суворо наказав мені нікого не пускати. Я у невідкладній терміновій справі. Охоронець закрив одвірок своїм тілом. Зараз у сенатора... «Приватна зустріч». «Та невже», – мовила Габріль, витягнувши червоний конверт і замахнувши ним перед носом чоловіка. «Я щойно завального кабінету. Мені конче потрібно передати сенатору цю інформацію. З ким би він там не злигався, цим людям доведеться кілька хвилин обійтися без нього. А тепер дайте мені пройти». Охоронець трохи завагався – побачивши на конверті печатку «Білого дому». «Не змушуй мене розкривати його», – подумала Габріель. «Залиште мені цей конверт», – сказав охоронець. «Я передам його сенаторові». «Уже віддала. А як же? Я маю прямий наказ від «Білого дому» передати цей конверт особисто, в руки панові Секстону, і якщо я з ним негайно не поговорю, то завтра нам усім доведеться шукати роботу». «Вам ясно?» Охоронці явно розривали суперечливе почуття, і Габріель відчула, що сенатори справді дуже наполягав на тому, щоб до нього сьогодні нікого не пускали, тому вирішила діяти рішучіше. Тицнувши конверт, мало не в обличчя охоронцю, Габріель стишила голос до шепоту і мовила ті шість слів, яких вашингтонські охоронці бояться як вогню. Ви просто не розумієте серйозності ситуації. Річ у тім, що співробітники безпеки, що працювали з політиками, ніколи не розуміли всієї серйозності ситуації. Вони були просто найманцями, їх завжди тримали в невіденні, і тому вони ніколи не знали, чи твердо впиратися і стояти на своєму, виконуючи наказ чи наражатися на ризик втратити роботу через власну ослячу впертість, ігноруючи якусь несподівану виниклу кризу. Охоронець інстинктивно ковтнув слину, витріщившись на пакет з Білого дому. «Гаразд, але я скажу сенаторові, що ви дуже наполягали, аби вас впустили». Він відімкнув двері, і Габріль швидко проскочила повз нього, перш ніж він встиг передумати – Увійшовши до приміщення, вона тихо зачинила двері і знову замкнула їх. Опинившись у фальє, вона почула приглушені голоси із лігва, секстана в кінці коридору, чоловічі голоси. Сьогоднішній вільний вечір явно не був призначений для сердечної зустрічі, як спочатку здалося Габріель. Підходячи ближче до лігва, вона проминула відкриту комірчину де висіли півдюжини дорогих чоловічих пальт, явно з шерсті та твиду. На підлозі стояло кілька валізок дипломатів. Безперечно, сьогоднішня зустріч була діловою. Габріаль уже майже проминула комірчину, як одна із валізок впала їй в око. На іменній табличці виднівся чіткий логотіп компанії – яскрава червона ракета. Дівчина зупинилася – і, нагалившись, прочитала «Спейс Америка Інкорп». Габріель ошелешено перевела погляд на інші валізи «Біл Айроспейс», «Майкрокосм», «Інкорп», «Ротарі Рокет Компані», «Кістлер Aerospace. У голові помічниці сенатора прозвучало відлуння хрипкого голосу Марджорі «А чи знаєте ви, що пан Секстон бере хабарі від приватних космічних компаній. Габріель поглянула в затемнений коридор на вхід до кімнати сенатора, і її пульс пришвидчився. Вона знала, що може озватися, дати знати про свою присутність, однак сподобом для себе саму і відчула, що мовчки і мало-помалу йде далі коридором, підійшовши на відстань кількох футів до входу вона безшумно стала в затінку і почала прислухатися до розмови. Дельта-3 залишився, щоб забрати тіло Нори Менгор, а двоє інших військовиків ринулися льодовиком за своєю здобиччю. На ногах у них були спеціальні лижі з електричним приводом. Сконструйовані за зразком звичайних лиж, призначених для вільного продажу, ці лижі мали щось на кшталт прикріплених до ніг маленьких танкових гусениць. Це зробило їх схожими на снігоходи з гусеницями позаду та лижами попереду, тільки ці снігоходи надягалися на ноги. Швидкість регулювача – притисканням вказівного та великого пальців у правій рукавичці, де під цілими пальцями містилася спеціальна пластина. Потужна гелева батарея кріпилася до ноги, як велика шкарпетка. Це дозволяло збільшити теплозахист і забезпечити безшумність пересування. Завдяки кмітливості винахідників кінетична енергія, що вироблялася під час спуску лижніка з хилом, використовувалася для зарядження батареї. Дельта-1 мчав, низько нагнувшись до океану, і оглядав криву. Вітер підганяв його в спину. Його прилад нічного бачення чимось нагадував модель «Патріот», якою користувалися морські піхотинці. «Дельта-1» споглядав місцевість через шестикомпонентні линзи 40х90 мм з подвоювачем збільшення та інфрачервоною системою, що покривала дуже велику відстань. Зовнішній світ у цих окулярах виглядав у світло-блакітних холодних тонах. Таке забарвлення спеціально придумали для арктичної місцевості з властивим їй високим рівнем відбиття світла від снігової та льодової поверхні. Наблизившись до першого пагорба, «Дельта-1» помітив крізь свої окуляри дві яскраво позначені смуги нещодавно проороного снігу, які підіймалися схилом, наче сяюча вночі стріла. Вочевидь, троє втікачів або не здогадалися відстебнутися від свого імпровізованого вітрила, або не спромоглися цього зробити. Хоч так, хоч сяк, але якщо вони не встигли відстебнутися перед останнім пагорбом, то, напевне, вже бовталися десь у крижаних хвилях океану. Дельта-1 знав, що теплі комбінізони подовжать життя жертвам – але безжальні прибрежні течії затягнуть їх на глибину, і смерть буде неминучою. Однак, попри свою впевненість, Дельта-1 був навчений, що треба не припускати, а знати напевне. Він мав побачити трупи. Низько пригнувшись, він стиснув вказівний та великі пальці і поїхав у гору по схилу першого пагорба. Майкл Толанд лежав, не ворушучись і оцінюючи, чи важко він забився під час падіння. Так, досить важко, але він відчував, що кістки цілі. Він анітрохи трохи не сумнівався, що саме м'який комбінезон урятував його від серйозних травм. Толанд розплющив очі, і думки його поволі і неохоче сконцентрувалися. Там, де він опинився, усе здавалося м'якішим. Тихішим, вітер і досі завивав, але не з такою люттю. Ми ж, здається, перелетіли через край. Придивившись, Толон помітив, що лежить на люду, накривши собою рейчел, майже під прямим кутом, хрест-навхрест. Їхні щеплені карабіни та мотузки переплотилися. Він відчував під собою її подих, але не бачив обличчя. М'язи майже не слухалися його і Толанд на силу скотився з Рейчел. «Рейчел, як ти?» – спитав Толанд, впевнений, що його губи видають хоч якийсь звук. Толандові пригадалися останні секунди їхнього відчайдушного польоту. Метеозонд рвонув угору, шнур лопнув, вони впали на дальній схіл пагорба, скотилися, потім їх понесло кригою, яка швидко скінчилася. Толанд і Рейчел упали вниз – але падіння було навдивовижу нетривалим. Замість упасти в океан, вони пролетіли якихось десять футів, ударилися іще об один масив люду і зупинилися, бо їх, наче якорем, втримало тіло корки, що тягнулося позаду. Підвівши голову, Толон поглянув у бік океану. Недалеко від них лід закінчувався стримким урвищем, за яким чувся гуркіт океанських хвиль. Повернувши голову назад до льодовика, Толант уважно вдивлявся в нічну темряву. На відстані двадцяти ярдів від того місця, де вони зараз лежали, його полют уперся в круту кружану стіну, яка, здавалося, нависала над ними. І цієї ж миті він збагнув, що трапилося. Якимось чином їм вдалося неушкодженими сисковнути з основного масиву льодовика на нижню льодову терасу. Ця ділянка була пласкою, завбільшки, схокійне поле і вже частково відкололася, приготувавшись будь-якої миті сунутися в океан. «Утворення айсбергів», – подумав Толанд, озираючи непевну крижану платформу, на якій він зараз лежав. Це був широкий квадратний брус льоду, що звисав з льодовика немов балкон. З трьох його боків віднілися уступи, що вели до океану. Цей гігантський балкон тримався за льодовик тільки своєю тильною частиною, і Толонде міг не бачити, що це з'єднання було аж ніяк ненадійним. Межею, де нижня тераса примикала до льодовика, пройшла зяюче, Рошила на футів чотири завширшки. Невдовзі сила тяжіння мала перемогти». А ще більше за цю розщелину налякав Толанда вид непорушного тіла корки Марлінсона, що лежало, скотюпчившись, на льоду. Астрофізик був за десять ярдів від них наприкінці страхувальної мотузки. Толан спробував підвестися, але винедосі був причеплений до Рейчел. Помінявши позицію, він почав розщепляти мотузки та карабіни. Рейчел кволо спробувала сісти. «А ми що?» «Не перелетіли через край?» – спитала вона ошелешено. «Ми впали на нижній блок льоду», – пояснив Толанд, нарешті відв'язавшись однеї. «Треба допомогти корки». Відчуваючи біль у всьому тілі, Майкл спробував підвестися, але ноги зрадницьки затремтіли і підігнулися. Ухопившись за страхувальну лінву, він щосили смикнув її і корки ковзнув до них по льоду». Толанд смикнув іще раз, і Коркі опинився на кризі за кілька футів одних. Коркі Марлінсону дісталося на горіхи. Він був увесь побитий, його окуляри злетіли, щока була сильно порізана, з носа текла кров. Побоювання Толанда, що Коркі загинув, швидко розвіялися, коли астрофізик перевернувся на спину і злобно витріщився на них. «Господи!» – вигукнув він, затинаючись – оце покаталося. Толанд полегшено зітхнув. Рейчел сіла, скорчившись від болю, потім озирнулася «Треба звідси вшиватися. Схоже, ця брила людо ось-ось впаде». Толандові не треба було двічі пояснювати. Залишалося єдине питання, як звідси вшиватися. Але часу на прийняття рішення в них вже не було. Над їхніми головами на льодовику Почулося знайоме тонке дзищання. Толанд різко поглянув у гору і побачив дві постаті в білому, що легко, мов привіди, підкотилися до краю і разом зупинилися. Двоє чоловіків якусь мить постоїли, придивляючись до своєї скалічені здобичі і смакуючи перемогу, як шахіст перед останнім ходом, збираючись оголосити мат і кінець гри. Дельта-1 здивувався, побачивши трьох утікачів живими. Утім, він знав, що це їхній тимчасовий стан. Вони впали на частину льодовика, що вже почала свій неминучий завершальний шлях до океану. Цю здобич можна було вбити в той самий спосіб, у який вони нейтралізували ту жінку. Але, на думку спецназівцю, спало інше, значно краще і чистіше розв'язання проблеми яке гарантує, що тіл ніколи не знайдуть. Дивлячись через край льодовика, Дельта-1 помітив розщелину, що вже вклинилася між льодовиком та цим хвостовим блоком льоду, і цей шматок риги вже небезпечно висів на волосинці, ось-ось маючи відокремитися і впасти в океан. А чому б йому не впасти туди, просто зараз? Льодовий шельф щоночі стрясали оглушливі вибухи, то від нього відкулювалися шматки і падали у воду. І цього разу буде так само, і ніхто не помітить різниці. Відчуваючи знайомий теплий приплив адреналіну, що супроводжував підготовку до вбивства, Дельта-1 заліз рукою до рюкзака з припасами і видобив звідти важкий, схожий на лимон, предмет то була стандартна наступальна граната, яка звалася шумовою. Несмертельна конструкція давала сліпучий спалах та оглушливу вибухову хвилю. Одначе керівник групи не сумнівався, що цього разу граната неодмінно стане смертельною. Зайнявши позицію біля краю льодовика, він придивився, на якій глибині закінчувався конус розщелени – 20 футів чи 50, та він знав, що це не має особливого значення. Глибина виявилася достатньою, щоб його план спрацював бездоганно. Зі спокоєм, виробленим під час численних убивств, дельта один завів годинковий механізм гранати на 10-секундну затримку, витягнув чеку і кинув гранату в розщелину. Вибуховий пристрій пірнув у темряву і щез. Після цього Дельта-1 та його напарник швидко здерлися на вершину снігового пагорба і почали чекати. Видовіще мало бути вражаючим. Навіть у своєму запаморочному стані Рейтел прекрасно зрозуміла, що нападники кинули до розщелини. Здогадався про це Толанд чи просто прочитав страх у її очах, було неясно. Але вона побачила, як він зблід, і кинув нажаханий погляд на великий шмат льоду, на якому вони опинилися. Майкл прекрасно зрозумів, що на них чекає. Лід під Рейчел засвітився спалахом, наче грозова хмара від блискавки. Хімерне білувате світло бризнуло в усіх напрямках. На сотню ярдів довкола них льодовик освітив білий спалах. Вибухова хвиля не змусила себе довго чекати. Вона прийшла не глухим гуркотом землетрусу, а оглушливою ударною хвилою, від якої аж кішки в животі перекрутилося. Рейчел відчула, як руйнівний удар передався через кригу в її тіло. І одразу ж увесь навислий над океаном льодовий масив почав відокремлюватися гучним тріском, наче між ним і льодовиком хтось великий та страшний обігнав гігантський клин. Сповнені жаху очі Рейчел зустрілися з очами Толанда і застигли, як у стоп-кадрі в кіно. Поруч із ними несамовито самовито в корки. Під ними наче розверзлася безодня. На якусь мить Рейчел відчула невагомість, зависнувши у повітрі над брилою криги вагою майже мільйон фунтів. І ще одна мить, і вони полетіли разом із айсбергом у крижаний океан. Оглушливе скриготіння льоду обліт ударило по вухам Рейчел, то масивна брила ковзнула по торцю льодовикового шельфу милна, вибухнувши фонтанами води, що здійнялися високо у гору. Толанд і корки сильно гепнулися облід, упавши поруч із нею. Направлена до неї за інерція айсберга тягнула його в глиб океану. І Рейчел бачила, як пініста поверхня кинулась їм на зустріч зі знущальним уповільненням, як земля перед струбуном банджі, чому тузка на нещастя виявилася на кілька футів довшую, аніж зазвичай. Ось вода піднімається, піднімається, і вона вже тут. Дитячий кошмар знову повернувся до Рейчел. Крига, вода, темрява. Її охопив майже тваринний страх. Вершина айсберга пірнула під воду, і крижаний океан потоками хлинув через його краї. Потоки досягли Рейчел, і вона відчула, як її засмоктою донизу. Коли вона опинилася у воді, відкрита шкіра обличчя враз напружилася, її наче вогнем обпалило. Поверхня крига під ногами зникла. І Рейчел стала відчайдушно борсатися, намагаючись винурнути, у чому й допомагав комбінезон, який діяв як поплавок. Вона набрала повен рот солоної води і виплюнула її на поверхню океану. Рейчел побачила, що її товариші теж борсалися поруч, зв'язані один з одним страхувальною мотузкою. Не встигла вона як слід отяматися, як почула крик Толанда «Він повертається». Ледь розчувши ці слова крізь гуркіт, що лунав довкола, Рейчел відчула хімірний наплив води просто під нею. Наче велетенський локомотив, що увімкнув задній хід, гігантська крига застогнала і зупинилася під водою, а потім одразу ж почала підійматися на поверхню під ними. З глибини почувся низький гуркіт, то гігантський, занурений у воду шматок криги, рушив угору, Дряпаючи торець льодовика, айсберг піднявся швидко, прискурюючись на своєму шляху, і невдовзі в темряві з'явилися його обриси. Рейчел відчула, як підіймається. Океан навколо неї завирував, то лід торкнувся її тіла. Вона відчайдушно душно і марно замахала руками, ногами, намагаючись втримати рівновагу, коли айсберг попхав її угору разом з мільйонами літрів води. Вискочивши до гори, гігант затанцював на поверхні океану, шукаючи свій центр тяжіння. Рейчел опинилася по поясу воді. Посеред широкої пласкої поверхні, коли вода почала зливатися з айсберга, її потоки підхопили Рейчел і потягли до краю. Ковзаючи на животі, вона побачила, що цей край швидко наближається. «Тримайся!» – долинив злобин пам'яті голос матері. Це був той самий голос, що й багато років тому, коли Рейчел маленькою дівчинкою впала в замерзлий ставок і відчайдушно борсалася, намагаючись вибратися з нього. «Тримайся на поверхні!» Страхувальна зброя смикнулася зі страшенною силою і вичувала з легенів Рейчел мізерні залишки повітря. Вона сіпнулася – Крутнулося на 180 градусів І непорушно завмерла За якихось кілька ярдів Від краю айсберга За десять ярдів від неї Рейчел побачила тіло корки І досі прив'язане до неї Він в теж різко зупинився Напевне потоком води Їх знесло з айсберга У протилежних напрямках І інерція його тіла Зупинила її Вода поволі стікала і ось на поверхні біля корки з'явилося іще одне тіло. Стоячи на вколішках, чоловік тримався за страхувальну линву і виблював із себе салону воду, то був Майкл Толанд. Нарешті виснажився останній потік води. Речі лежала в лячній тіші і прислухалася до звуків океану. Через якусь мить, відчувши напад смертельного холоду, вона поволі підвелася і стала рачки. Айсберги досі погойдувався туди-сюди, немов гігантський кубик льоду у вируючому коктейлі океану. Запаморочена і зболена, речел поползла до корки і толанда. А Дельта-1, стоючи високо на льодовику, вдивлявся крізь інфрачервоні окуляри у воду, що вирувала біля столового айсберга, щойно утвореного у північному льодовитому океані. Не побачивши у воді тіл, він, утім, не здивувався. Поверхня океану була темною, а комбінізони його жертв і каптури на їх головах – чорними. Ковзуючи поглядом по поверхні величезної плавучої криги, він ніяк не міг зосередитися». Айсберг швидко розчинявся у нічній темряві, бо його несли у відкрите море сильні прибережні течії. Військовик уже хотів відвернутися. Як раптом побачимо дещо зовсім неочікуване три чорні цятки на крижині. То люди чи щось інше, подумав Дельта-1, намагаючись зосередити на них погляд. Щось витко, спитав Дельта-2. Дельта-1 не сказав нічого. Фокусуючи збільшувач, і на бліда білій поверхні айсберга на превеликий подив побачив три людські фігури, що збилися докупи. Живі вони чи мертві, він не мав ані найменшої гадки. Утім, це вже не мало значення. Якщо вони й досі живі, то будуть мертві впродовж години, незважаючи на свої утеплені комбінезони. Вони намокли, насувається шторм, їх несе на широчинний простір одного з найнебезпечніших океанів на планеті. Їхніх тіл ніхто і ніколи не знайде. Тільки привиди, відповів Дельта-1, отвертаючись від урвища. Повертаймося на базу. Сенатор Седжвік Сікстон поставив келих з коньяком Курвуазьє на камінну полицю своєї квартири у комплексі Вестбрук і кілька секунд ворошив кочергою дрова, збираючись із думками. Шість чоловіків, що зібралися у його апартаментах, очікувально замовкли. Попередню розмову про те і все було закінчено. Настав час сенатору Секстену рекламувати себе, набивати собі ціну. Вони це знали, і він це знав. Політика – це продаж. Добийся їхньої довіри. Дай їм відчути, що розумієш їхні проблеми. Як ви, мабуть, знаєте, почав Секстан, повернувшись до гостей, за останні кілька місяців я неодноразово зустрічався з багатьма представниками вашої галузі. Він посміхнувся і сів поруч із ними, у такий спосіб демонструючи, що вони на одному рівні і мають спільні інтереси. Але ви єдині, кого я запросив до себе додому. Ви надзвичайні люди, і я вважаю за честь вас приймати». Сенатор склав на грудях руки і обвів поглядом кімнату, зустрівшись очима з кожним із присутніх, а потім зосередився на своїй першій мішені – опецьковатому чоловіку в ковбойському капелюсі. «Спейс Індастріс із Х'юстона», – сказав Секстон. «Радий, що ви до мене завітали». «Ненавиджу, Вашингтон!» – прогарчав Техасець. «Я не звинувачую вас. Це цілком зрозуміло, зважаючи на те, як несправедливо обійшлися з вами вашингтонські високопосадовці». Техасець похмуро зиркнув із-под широких криз свого капелюха, але промовчив. «Дванадцять років тому, – почав Секстон – ви зробили американському урядові цікаву пропозицію – збудувати космічну станцію за якихось 5 мільярдів доларів. Так, зробив, я і досі маю ті креслення. Однак НАСА переконала уряд, що американська космічна станція має бути тільки проектом НАСА. Та отож, агенція почала будувати таку станцію майже 10 років тому. Так, десять років, і вона не лише не використовується і досі на повну потужність, а і обійшлася вже двадцятире дорожче. Як американський платник податків, я просто шокований. У кімнаті почулося схвальне бурмотіння. Секстон знову обів поглядом присутніх, установивши з кожним зоровий контакт. Мені добре відомо, продовжив він, тепер звертаючись до всіх. Що кілька ваших компаній пропонували здійснювати запуск приватних космічних кораблів багаторазового використання всього-навсього за 50 мільйонів доларів за політ. Гості знову закивали. Одначе НАСА перебиває вашу пропозицію і пропонує аналогічні послуги лише за 38 мільйонів доларів. І це тоді, коли собі вартість одного запуску для них стягає понад 150 мільйонів доларів Отак вони і виштовхують нас із космосу, сказав один із керівників Як же приватний сектор може конкурувати з компанією, котра дозволяє собі запускати в космос апарати зі збитком 400% І при цьому не прогорає Не може і не треба зауважив Секстон. І знову схвальні ківки. Тепер Секстон повернувся до підтягнутого на вигляд бізнесмена, що сидів поруч із ним. Теку цього чоловіка сенатор прочитав з особливим інтересом. Як і багато хто з донорів компанії сенатора, цей підприємець був колись інженером військової промисловості, але розчарувався через низьку зарплату і державну бюрократичну тяганину. Покинувши свою посаду у військовому відомстві, він подався шукати щастя у приватну космічну галузь. «Кістлер Аероспейс», – мовив Секстон, скрушно хитаючи головою, – «Ваша компанія спроектувала і збудувала ракету, здатну виводити на орбіту корисні вантажі лише за дві тисячі доларів за фунт ваги в порівнянні з насівськими десятьма тисячами». За фунт? Секстон зробив ефектну паузу. Однак клієнтів у вас і досі немає. А звідки у мене взятися клієнтам, відповів чоловік. Минулого тижня НАСА перебила нашу пропозицію, запропонувавши компанії Моторола вивести їхній телекомунікаційний супутник на орбіту лише за 812 доларів за фунт ваги. Урядове відомство запускає супутники зі збитком 900%. відсотків. Секстон кивнув. Платники податків, саме того не бажаючи, фінансували агенцію, яка в десятеро поступалася ефективністю своїм конкурентам. Ми з болем усвідомили і чітко усвідомили, сказав сенатор Хмуро, що наса докладаючи малих зусиль до того. Щоб задушити будь-яку конкуренцію у космосі. Вона виштовхує звідти наші приватні космічні підприємства шляхом встановлення цін на багато нижчих від ринкових. Це як мережа Волтмарт у космосі, порівняв Техасець. До біса гарна аналогія, подумки зауважив Секстон. Треба буде запам'ятати, взяти на озброєння. «Волтмарт» Зажив сумною слави через те, що вторгався в нову для себе територію, продаючи товари за ціною, нижчою від ринкової, і таким чином виштовхуючи із бізнесу всіх місцевих конкурентів. «Мені все це страшенно набридло», – завів Техазець. «Мені набридло платити мільйонні податки дядькові Сему, щоб той із їх допомогою відбивав у мене клієнтів». «Дуже!» «Дуже розумію ваше роздратування», – підігрів Секстон. «Моя компанія, Ротарі Рокер, страшенно потерпає через відсутність замовлень від великих корпорацій», – заявив модно вдягнений чоловік. «Це звичайнісіньке, беззаконня, іншого слова не добереш». «Повністю із вами згоден». Секстон був шокований, дізнавшись іще про один спосіб, за допомогою якого НАСА, придушувала своїх конкурентів і зберігала власну монополію. Відомство проштовхнуло закони, що забороняли рекламу на космічних апаратах. Замість дозволити приватним компаніям отримувати гроші від реклами продукції великих корпорацій та їх логотипів, як це роблять, наприклад, професійні автомобільні перегонники, держава дозволила космічним апаратам мати лише напис Сполучені Штати Америки і назву компанії. З тих 185 мільярдів доларів, які витрачалися Україні на рекламу Жоден долар не потрапив до кишень приватних космічних компаній Це ж просто грабунок, обурився ще один з присутніх Моя компанія хоче наступного травня запустити перший прототип туристичного космічного корабля багаторазового використання. Ми сподіваємося якнайширше висвітлення цієї події в засобах масової інформації. Корпорація Nike щойно запропонувала нам 7 мільйонів доларів спонсорської підтримки, якщо ми намалюємо на цьому кораблі її логотип та знаменитий напис просто візьми і зроби. Pepsi за аналогічну послугу запропонувала нам удвічі більше. «Нове покоління обирає пепсі, але згідно з федеральним законом, якщо наш корабель матиме рекламу кампаній, нам заборонять його запуск». «Та отож», – скрушно погодився Секстон, – «якщо мене оберуть, я неодмінно потурбуюся про те, щоб цей драконівський закон скасувати». Це я твердо обіцяю. Космос має бути так само відкритим для реклами, як є відкритим для реклами кожен квадратний дюйм земної поверхні. Сенатор оп'явся поглядом у свою аудиторію. У його голосі з'явилися пафосні ноти. Однак маємо усвідомити, що найбільшою перешкодою до приватизації НАСА є не законодавство, а настрій громадськості. Більшість американців і досі поділяють романтичний погляд на американську космічну програму. Вони і досі вірять, що НАСА це абсолютно надійне державне відомство. Це все оті чортові голівудські картини, кинув один взгостей. Скільки ще Голівуд продукуватиме фільми на кшталт героїчна НАСА рятує світ від астероїда вбивці? Це ж не прикрита пропаганда. Секстон знав, що вал голівудських фільмів про НАСА пояснювався суто економічними причинами. Після шаленого успіху фільму «Школа асів» з Томом Крузом у головній ролі, цей фільм був чистісінькою рекламою військово-морської авіації Сполучених Штатів. НАСА усвідомила справжній потенціал Голівуду як гігантської рекламної агенції і почала потихеньку пропонувати кіношним компаніям безкоштовно знімати свої вражаючі технічні об'єкти – пускові майданчики, центр керування польотами, тренувальне устаткування. Продюсери, привчені до того, що їм доводиться платити величезні суми за можливість натуральних зйомок де інде, шалина накинулася на цю можливість зекономити мільйони на бюджетних фільмах, бо в них з'явилася можливість знімати трилери про НАСА, використовуючи безкоштовні декорації. Звісно, Голівуд отримував доступ до того чи іншого об'єкта лише після того, як НАСА давала добро на сценарій. Це звичайнісіньке промивання мізки в широкої аудиторії, прогорщав один із гостей латиноамериканської зовнішності. Причому не стільки шкідливі фільми, «Скільки рекламні трюки! Послати до космосу якісь великі ЦБ? Будь ласка! А зараз НАСА планує запустити в космос повністю жіночий екіпаж. Усе це огідні піар-ходи, щоб когось прорекламувати!» Секстон зітхнув, і голос його набув тепер іще трагічного відтінку. «Так!» І вам не треба нагадувати, що трапилося у 80-х роках, коли Департамент освіти залишився без грошей і звинуватив НАСА у розстринькованні мільйонів, які можна було використати на освіту. НАСА відразу ж придумала трюк, щоб показати, як вона, бач, турбується про освіту, і послала в космос шкільну вчительку. Секстен зробив промовисту паузу. Ми всі пам'ятаємо... Крісту Маколів, вона загинула разом із екіпажем. У кімнаті запала тиша. «Панове», – продовжив Секстон, картинно зупинившись біля каміну, – «гадаю, американцям час дізнатися правду, дізнатися заради нашого ж майбутнього. Американцям час збагнути, що НАСА не веде нас у незвідану космічну далечінь. Навпаки, вона гальмує». Дослідження космосу. Космос нічим не відрізняється від решти галузі господарства. І недопущення до нього приватних компаній межує із кримінальним злочином. Погляньмо лише на комп'ютерну промисловість, де ми стали свідками буквально вибухоподібного прогресу. І цей прогрес йде так швидко, що ми за ним ледь встигаємо, бо новинки з'являються мало не кожного тижня. Чому? Тому що комп'ютерна промисловість є системою вільного ринку, вона винагороджує ефективну працю і далекоглядність реальними прибутками. Уявляєте, що було би, якби комп'ютерна промисловість перебувала під державним керівництвом? Ми б і досі залишалися в кам'яній добі. Нам слід віддати дослідження космосу в приватні руки, де йому і місце і американці будуть вражені швидко досягнутим прогресом, великою кількістю нових робочих місць та мріями, що стали дійсністю. Я вірю, що ми маємо дозволити системі вільного ринку пришпорити прогрес і піднести нас до нових космічних висот. У разі обрання президентом, я зроблю своїм особистим завданням відімкнути і широко розкрити двері останнього найважливішого кордону, перед яким стоїть людство космічного. Секстон підняв келих із конюком. Панове, ви прийшли сьогодні сюди, щоб вирішити, чи варте я вашої довіри. Сподіваюся, я зробив уже чимало, щоб її завоювати. «Для будівництва перемоги інвестори потрібні так само, як і для будівництва компанії. Тому сьогодні я звертаюся до вас із простим закликом. Інвестуйте в мене, і я вас ніколи не забуду. Ніколи, бо у нас спільна мета». І Секстон простягнув до них руку скелехом, пропонуючи тост. «Друзі мої!» Вип'ємо за те, щоби я опинився невдовзі в Білому домі і щоб ви могли запускати у космос ваші мрії. А за п'ятнадцять футів від них стояла у затінку заклякла Габріель Еш. З апартаментів почулося, як в унісон дзенькнули келихи, а в каміні потріскували дрова. Охоплений панікою, молодий інженер НАСА кинувся бігом через житлосферу. Сталося щось жахливе. Біля прес-центру він знайшов Екстрома, який тримався подалі від дюрми. «Сер!» – захекокна вигукнув інженер, підбігаючи до нього. Трапився нещасний випадок. Екстром обернувся. На його обличчі застиг відсторонений вираз, наче думки його вже були затьмарені якимось іншими проблемами. «Що ви сказали? Нещасний випадок? Де?» «У метеоритній шахті. Там щойно спливло тіло. Це труп доктора Вейлі Міна. Вираз обличчя Екстрома не змінився. «Доктор Мін? Але ж...» «Ми витягли його, але було запізно. Він загинув». Господи милосердний, і скільки ж він перебував у воді? На нашу думку, приблизно годину. Схоже, що він послизнувся і впав, пішов на дно, але коли його тіло набухло, сплив на поверхню. Червонувата шкіра Екстрома набула бурякового відтінку. Чорт забирай, хто ще про це знає? Більше ніхто, тільки ми удвох з колегою. «Ми вивудили його з ополонки, але визнали за краще спочатку повідомити вас, а вже потім...» «Ви вчинили правильно», – важко зіткнув директор. «Приберіть тіло доктора Міна негайно і нікому нічого не кажіть». Інженер отитеріло поглянув на керівника НАСА. «Але ж сер!» Екстрам поклав йому на плечі свою дебелу руку. «Послухайте мене уважно!» «Стався трагічний випадок, і мені дуже шкода. Звісно, я займуся ним належним чином, коли настане час. Але зараз іще не час. Ви хочете, щоб я сховав тіло?» Екстром просвердив співрозмовника поглядом своїх холодних очей. «Ви лишень візьміть і спокійно подумайте. Ми можемо, звісно, усім про це розповісти». Але чого ми в результаті досягнемо? До прес-конференції залишилося не більше години. Якщо ми повідомимо про смерть у результаті нещасного випадку, це кине тінь на все відкриття і завдасть нищівного удару. Доктор Мін загинув через власну необережність, і я не допущу, щоб Наса за нею розплачувалася». Цивільні спеціалісти і так мали достатньо загальної уваги і поваги, тому я не збираюся допустити, щоб їхня недбалість кинула тінь на наш момент слави. Нещасний випадок із доктором Міном залишатиметься в секреті, аж поки не скінчиться прес-конференція. Вам ясно? Інженер зблід і кивнув Ясно. Я заховаю труп. Майкл Толанд бував у відкритому морі достатньо часто, аби знати, що океан поглинає свої жертви швидко, без вагань і каяття. Лежачи виснажений, розбитий, на широкому крижаному полі, він ледь міг роздивитися примарні образи височенного льодовикового шельфу Мілна, що танили на відстані. Він знав, що потужна арктична течія, яка бере початок біля островів королеві Єлизавети робить величезну петлю довкола полярної льодовикової шапки і на сам кінець торкається узбережжя на півночі Росії. Утім, це не мало значення, бо це буде через багато місяців. Ми маємо 30 хвилин, щонайбільше 45. Толант знав, що якби не захисна ізоляція їхніх комбинезонів, то вони б давно вже померли. На щастя, завдяки особливому матеріалу цих комбінезонів, їхні тіла залишалися сухими, а це була найважливіша обставина для виживання за таких умов. Ізоляційний гель у їхніх комбінезонах не лише пом'якшив падіння, а й допомагав зараз зберегти ту невелику кількість тепла, яка в них наразі залишалася. Невдовзі почнеться переохолодження воно почнеться ледь відчутним онімінням кінцівок. То кров відступить до центру тіла, щоб захистити його життєво важливі внутрішні органи. Потім прийдуть марення, галюцинації, пульс і дихання уповільниться, позбавляючи мозок кисню. Тоді тіло зробить останні зусилля зберегти залишок тепла і відключить усі функції, окрім серцевої та дихальної. Після цього – Настане втрата свідомості, і на сам кінець серце та мозок припинять функціонувати остаточно. Толанд повернув голову, поглянув на Рейчел. Йому дуже хотілося зробити хоч щось, аби їй допомогти. Оніміння, що почало ширитися тілом Рейчел, було не таким болючим, як могло здатися. Воно було як бажана ін'єкція знеболювального природний морфій. Під час падіння вона втратила свої окуляри і від холоду ледь змогла розплющити очі. Поряд на льоду вона побачила Толанда і Корки. Толан дивився на неї очима, повними співчуття. Корки ворушився, але це явно завдавало йому сильного болю. Тіло Рейчел шалено сіпалося від холоду, а розум похобцем шухав відповіді на запитання. «Хто це зробив?» Чому? Думки плуталися від обважнілості, що посилювалося в її тілі. Усе поступово почало втрачати сенс. Вона відчула, наче її тіло за колисою якась невидима сила хилить у сон. Рейчел почала опиратися цій силі. В ній пекучий гнів, і вона спробувала роздмухати його полум'я. «Вони намагалися нас убити». Вона поглянула на загрозливий зловісний океан і зрозуміла, що нападникам це вдалося. Ми уже мертві. Але навіть зараз, коли вона знала, що найпевніше так і помре, не дізнавшись усієї правди про смертельну комбінацію, яка розігралася на льодовиковому шельфі Мілна, Рейчел здалося, що вона знає, кого винуватити. Найбільшу вигаду з цього – мав директор НАСА. Саме він послав їх у небезпечну експедицію. У нього був прямий зв'язок з Пентагоном та спецназом. Але що екстро мав з того, що встромив метеорит у лід? Що мали з того решта? Речі ломить пригадала Зака Генрі і замислилася. Президент, співучасник чи просто пішак, який нічого не знає і не підозрює? Нічого Герні не знає. Він не винен. Скоріше за все, НАСА просто пошила його в дурні. І зараз лише одна година виділяла Герні від заяви про історичне відкриття, зроблена НАСА. І він зробить його на тлі документального відеофільму, що містить схвальні відгуки чотирьох незалежних науковців. Чотирьох мертвих незалежних науковців. Тепер Рейчел уже нічого не могла віддіяти, щоб зупинити цю прес-конференцію, але вона поклялася собі, що той, хто несе відповідальність за сьогоднішній напад, дорого за це заплатить. Зібравши всі свої сили, Рейчел спробувала сісти на лід. Коли вона згинала і розгинала кінцівки, їй здалося, що руки та ноги немов закам'яніли. мало помалу, вона стала навколішки. І врівноважила себе на пласкому льоду. Голова у неї обертом шла. Довкола скільки сягав погляд, вирубав океан. Толант лежав поруч, дивлячись на неї запитальним поглядом. Рейчел відчула, що він думає, наче вона зібралася молитися. Звісно, що не збиралася, хоча молитва була, мабуть, найгіршим шансом на їхній порятунок, аніж те, що вона задумала. Правою рукою Рейчел... Помацала свою талію І знайшла там льодоруб І досі пристибнутий до ременя Закляклими пальцями Вхопила вона за руків'я Повернувши льодоруб робочу частину вниз Як перевернуту літеру Т Зібравши всю свою силу Вона вдарила ним Обліт Губ І знову губ Кров у її жилах відчувалася Як холодний кисень Губ Толанд уп'явся в неї з пантеличним поглядом. Рейчел знову, що сили обігнала льодоруб у кригу. Гуп, Толанд спробував опертися на лікті. Рейчел, вона не відповіла, бо мала економити енергію. Гуп, гуп. Не думаю, сказав Толанд, що так далеко на півночі нас почує пас. Ричелс здивовано обернулася і поглянула на нього. Вона і забула, що Тулан був океанографом, і міг загадуватися, що вона замислила. «Гарна ідея, але я не намагаюся достукатись до ПАС». І продовжила облід. Абревіатура ПАС означала «Підводну акустичну систему», «Релікт холодної війни», який у нас час використовували океанографи, щоб послухати кітів і стежити за їхніми переміщеннями. Завдяки тому, що підводні звуки здатні поширюватися на сутній миль, мережа ПАС, яка складалася з 59 підводних мікрофонів, розкладених по всьому світу, мала здатність прослуховувати напрочуд величезну площу океану. На жаль, віддалений куток Арктики до цього відсотку не належав, але Рейчел знала, що десь неподалік перебуває ще дехто. Про кого дуже мало людей знає, і цей дехто слухав морське дно і міг їх почути. Вона била і била, її повідомлення були прості і чіткі. гуп, гуп, гуп, гуп, гуп, гуп. Рейчел не тішила себе ілюзіями, що її дії порятують їм життя. Вона вже відчула, як морозна цубкість стискало тіло. Вона не сумнівалася, що життя в ній лишилося не більш ніж на півгодини. Порятунок був уже за межами мислимого, але йшлося не про порятунок. Гуп, гуп, гуп, гуп, гуп, гуп. Часу не залишилося, сказав Толанд. Про нас уже не йдеться, подумала вона. Йдеться про інформацію, що міститься в моїй кишені. Річ уявила обвинувальну роздруківку даних сканера, що лежала в кишені її комбінезона, застібнутій липучкою. Мені треба, щоб ця роздруківка потрапила до рук управління розвідки, і якомога швидше. Навіть у своєму запаморочливому стані Рейчел не сумнівалася, що її повідомлення отримають. У середині 80-х років управління військово-космічної розвідки замінила ПАС на систему, яка була в тридесятеро потужнішою, і ця система покривала всю планету. Називалася вона «Класік Візард». То було вухо відомства на океанському дні. І обійшлося те вухо аж у 20 мільйонів доларів. Упродовж наступних кількох годин суперкомп'ютери в гідроакустичному центрі спільно керованому управлінням розвідки та Агенцією національної безпеки і розташованому в Менвідгіл в Англії зафіксують аномальну послідовність звуків в одному з арктичних гідрофонів. Вони розшифрують гупання як сигнал «СОС», вирхують координати і пошлють рятівний літак за авіабази Тули у Гренландії. Літак знайде на айсбергу трьох людей – замерзлих, мертвих, і серед них буде одна співробітниця військово-космічної розвідки, а в кишені її комбінезона знайдуть якийсь дивний аркуш паперу, роздруківку даних сканування, заповіт Нори Менгор. Коли рятівники знайдуть цю роздруківку, то під метеоритною шахтою виявлять потаємний тунель, крізь який метеорит було встромлено вліт. Рейхів не знала, що трапиться потім, але, принаймні, таємниця не помре разом із ними тут, на кризі. Переїзд кожного нового президента до Білого дому включає таємне турне – чотирма коморами, які надзвичайно ретельно охороняються. У цих коморах містяться безцинні колекції меблів колишніх мешканців Білого дому, робочі столи, срібний столовий посуд, шафи, ліжка і інші предмети, що використовувалися попередніми президентами Сполучених Штатів Америки. Починаючи з Джорджа Вашингтона, під час цього турне – новообраному президенту пропонують вибрати ту з реліквій, яку б він хотів взяти до себе в білий дім і користуватися нею під час свого перебування на посаді. Лише ліжко у спальні Лінкольна є таким, що не підлягає повторному використанню. Але іронія полягає в тому, що президент Лінкольн ніколи в тому ліжку не спав. Стіл, за яким зараз сидів в овальному кабінеті Зак Герні, належав колись його ідолу Гаррі Трумену. Цей стіл, хоч і маленький, за сучасними стандартами, щодня нагадував нинішньому президентові, що його кумир на призвисько Хвалько і справді колись бував у цьому кабінеті, і що тепер він, Зак Герні, несе повну відповідальність за промоги своєї адміністрації. Цю відповідальність Герні вважав за честь і робив усе від нього залежне, щоб мотивувати підлиглих виконувати свої обов'язки найкращим чином і будь-що. «Пане президент!» – вукнула його секретарка, зазирнувши до кабінету. «Вам щойно телефонували. Дякую!» – махнув рукою Герні і потягнувся до телефону. Йому хотілося відповісти на цей дзвінок у приватній обстановці, але він знав напевне, що такої можливості найбільшим часом не випадає. Довкола нього пурхали бізажисти, причепурюючи його обличчя та волосся. Просто перед його робочим столом телевізійники встановлювали своє устаткування, а кабінетом сновигав цілий сон радників та піарників, які обговорювали стратегію і тактику. Лишилося менше години. Герні натиснув освітлену кнопку на своєму особистому президентському телефоні. Лоренсе, це ти?» «Так, я». Голос директора НАСА звучав віддалено і глухо. «У вас там усе в порядку?» Насувається шторм, але мої люди кажуть, що супутниковий зв'язок не постраждає. Ми вже повністю готові, ведемо відлік часу, що лишився». Прекрасно, сподіваюся, настрій у вас бадьорий. Так, надзвичайно бадьорий та оптимістичний, ми навіть трохи пива випили. Герні розсміявся, приємно чути. Слухай, я просто хотів подякувати тобі, перш ніж усе це почнеться, сьогоднішня ніч стане особливою. Керівник наса на замовк, а потім заговорив якось невпевнено, що було для нього зовсім не характерно. Так, сер, неодмінно стане. Ми довго чекали цього моменту. Герні завагався, почувши щось не так. У тебе голос зморений, та сонця бракує, і не завадило б добряче виспатися. Потерпи годину, посміхайся в об'єктиви камер. Радій в моменту, а потім ми пошлемо по тебе літак, і ти повернешся сюди, до Вашингтона. Чекаю, не дочекаюсь. І Екстрем знову замовк. Як досвідчений перемовник Герні Дубина навчився слухати і розрізняти нюанси, розуміти те, що говорилося поміж рядками, у паузах. Щось у голосі директора було не так. «Ти впевнений». Що у вас там усе гаразд? Цілком і повністю. Всі системи функціонують бездоганно. Відчувалося, що екстром хоче змінити тему. Ви бачили останній варіант документального фільму, знятого Майклом Толандом? Щойно проглянув, відповів Герні, він виконав свою роботу просто фантастично. Так, ви добре зробили, що запросили його сюди. «Ти і досі скаженієш через те, що я залучив цивільних фахівців?» «Узагалі-то так», – добродушно розсміявся Екстрон, і у його голосі знову відчулася звичайна сила і впевненість. Підозри, що почали закрадатися в душу Герні, умить зникли. З керівником НАСА усе гаразд, – подумав він, – просто трохи втомився. «Ну, добре, побачимося за годину, по супутнику». Представника мас-медіа буде про що поговорити. Та отож. Слухай, Лоренсе, Герніс тишив голос і заговори серйозно. Ти добіса гарно впорався зі своєю роботою. Я цього ніколи не забуду. А неподалік житлосфери Дельта-3, відчайдушно борючись зі скаженим вітром, намагався зібрати і знову запакувати на санчатах Розкидане приладдя Нори Менгор, на силу впоравшись, він натягнув зверху вініловий чохол, потім вкинув на нього тіло Нори Менгор і прив'язав. Коли він уже зібрався тягнути сани, його наздогнали двоє напарників, підійхавши на лижах по льодовику. "План міняється", вигукнув Дельта-1, перекрикуючи вітер. Решта троє перелетіли через край. «Дельта-3» не здивувався. Він також знав, що це означало. План, який вони мали втілити, полягав у розміщенні трупів на льоду так, щоб ті, хто їх знайде, подумали, ніби стався нещасний випадок. Тепер цей план відпав як непотрібний. А залишати одне тіло означало, що виникне більше запитань, ніж відповідей. «Повна зачистка?» – спитав «Дельта-3». Дельта-1 кивнув. Я позабираю ракети, а ви у двох позбудьтеся саней. Поки Дельта-1 пройшовся маршрутом науковців, ретельно замітаючи усі сліди їхньої присутності, Дельта-3 зі своїм напарником рушив у льодовиком, тягнучи на вантажені сані. Насилу перебравши через снігові пагорби, вони нарешті вийшли на майданчик біля урвища, яким закінчився льодовиковий шельф Мілна. Вони напружилися, штовхнули, і сані з тілом нори Менгор нечутно ковзнули через край і полетіли у північний льодовий океан. «Чиста перемога», – подумав Дельта-3. Коли вони поверталися на базу, він з приємністю відзначив, що вітер швидко замітає сліди, залишені їхніми лижами. Ось уже п'ять днів ядерний підводний човен Шарлотта виконував завдання в Північному льодовитому океані. Це завдання мало гриф високої секретності. Шарлота була підводним човном класу Лос-Анджелес і призначалася для непомітного підслуховування. Так, щоби чути, але не бути почутою. Її турбінні двигуни вагою 42 тонни було змонтовано на пружинах, щоб амортизувати найменшу вибрацію, спричинену їхнім функціонуванням. Та попри те, що «Шарлотто» було спроектовано як човен-невидимку, вона залишала у воді найбільший слід з усіх відомих розвідувальних субмарин. І якщо її корпус завдовжки 360 футів розташувати, скажімо, на футбольному полі, то він витягнувся би за межі обох воріт, принагідно їх розчавивши. У Семеро, перевищуючи розміри першого підводного човна Сполучених Штатів класу H, Шарлотта мала водотонажність 6927 тонн при повному зануренні і вражаючи крейсерську швидкість – 35 вузлів. Нормальна крейсерська глибина цього судна була якраз під шаром різкого температурного перепаду води, що спотворював сонарні сигнали і робив його невидимим для радарів, розташованих над поверхні води. Маючи екіпаж чисельністю 148 людей і здатність занурюватися на глибину 1500 футів, ця субмарина була ідеальним підводним апаратом і океанською робочою конячкою військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Оснащений електролізною системою збагачення киснем, двома ядерними реакторами та всілякими технічними новинками, цей підводний човен міг здійснювати аж 21 навколосвітню подорож, жодного разу не спливаючи на поверхню. Відходи, як і на більшості суден крейсерського типу, стискалися, вбрили вагою 60 фунтів кожен і викидалися в океан. Ці велетенські блоки калу жартома називали гівняними китами. Інженер, що сидів за екраном осцилографа у рубці був одним із найкращих фахівців у світі. Його пам'ять скидалася на енциклопедію звуків і форм хвиль. Він міг розрізнити звуки гвинтів на кількох десятках російських субмарин, сотень морських тварин, і навіть був у змозі фіксувати підводні вулкани на дуже великій відстані, аж у Японії. Однак зараз він прислухався до відлуння глухих ударів, що раз у раз повторювалося. Цей звук, попри свою легку читаність, був абсолютно несподіваним. Аж не віриться, що я чую це у власних слухальних бляшанках сказав інженер своєму помічникові, який займався каталогами і подав йому навушники. Напарник надягнув їх, і його обличчя отитеріло, видовжилося. «О, Господи, ясно як день! Що ж нам робити?» Але фахівець-ехолотник уже телефонував капітану. Коли капітан підводного судна увійшов до ехолотної рубки, інженер подав звук через невеличкі гучномовці. Капітан прислухався, але вираз його обличчя не змінився. Гуп, гуп, гуп, гуп, гуп, гуп. Усе повільніше і повільніше. Удари втрачали чіткість повторюваності, ставали дедалі слабшими. «Які координати?» – різко спитав капітан. Інженер прокашлявся. «Сер, ці звуки йдуть з поверхні, приблизно за три мілі, праворуч по борту». Габріель Еш стояла в затемненому коридорі біля апартаментів сенатора Секстона, і ноги її тремтіли. І не стільки від напруженого стояння в закляклому стані, скільки від розчарування щойно почутим. Зустріч у кімнаті поруч тривала, але Габріель уже встигла почути все, що було потрібно. Істина була болісно очевидною. Сенатор Секстон бере хабарі від приватних космічних компаній. Марджорі Тенч казала правду. Огида, яка розливалася зараз в її душі, була спричинена відчуттям зради. Вона вірила Секстонові, вона за нього боролася, як же він міг на таке піти? Габріль уже неодноразово бачила, як сенатор публічно брехав, щоб захистити своє приватне життя. Але то була політика, а те, чим він займався зараз, було порушенням закону. Його ж іще не обрали, а він уже торгує білим домом. Габріль зрозуміла, що вже не зможе працювати на сенатора. Обіцянку проштовхнути закон про приватизацію НАСА можна було реалізувати лише повністю, зневаживши закони та демократичну систему. Навіть якщо сенатор і справді гадав, що від такого рішення виграють усі, продавати його так відверто, авансом означало плюнути на систему стримувань і противаг в уряді і проігнорувати потенційно переконливі аргументи конгресменів. Радників, виборців, лубістів. Але найголовнішим було те, що гарантуючи приватизацію НАСА, Секстон прокладав шлях до численних зловживань у цій сфері високих технологій. І серед цих зловживань торгівля внутрішньою інформацією була першим, що спадало на думку Габріель, відверто віддаючи перевагу багатим і втаємниченим керівникам за рахунок чесних державних інвесторів. Відчуваючи неймовірну огиду, Габріель замислилась, що ж їй тепер робити. Позаду неї раптом різко задзеленчав телефон, надрузки розбивши тишу в коридорі. Габріель спантеличино озирнулася. Звук ішов з комірчини фує, то був стільниковий телефон у пальці одного з визитерів. Перепрошую, друзі, почулася в апартаментах характерна техаська говірка. Це мене. Габріель почула, як чоловік підвівся. Він іде сюди. Крутнувшись на п'ятах, вона кинулася килимовою доріжкою туди, звідки прийшла. Пробігши половину коридору, вона звернула ліворуч і пірнула в затемнену кухню. І саме вчасно цієї ж миті з апартаментів вишив техасець і рушив коридором, Заклякнувши, Габріль, непорушно застигла у сутінках. Техасець пройшов поздниї, навіть не помітивши. Крізь гупання власного серця Габріль почула, як чоловік зашелестів своїм пальто, не у кишені. Нарешті він видобув телефон і відповів на дзвонок. «Так, коли?» «Справді, ми неодмінно подивимося». «Дякую!» Чоловік вимкнув телефон і рушив назад до Лігва, вигукуючи на ходу. «Аго, люди! Увімкнуть телевізор!» «Схоже, за Герні даватиме сьогодні термінову прес-конференцію о восьмій по всіх каналах. Або ми оголошуємо війну Китаю, або міжнародна космічна станція упала в океан. За це треба неодмінно випити» викривав хтось у відповідь. Всі зареготали. абрель здалося, що кухня навколо неї обертом пішла. Прес-конференція о восьмій вечора. Виявляється, Марджорі зовсім не блофувала. Вона дала їй час до восьмої, щоб написати підтвердження свого роману з сенатором. «Дистанціюйтеся від Секстона, доки не пізно», – порадила їй тенч. Габріель подумала, що цей крайній термін встановлено для того, аби наступного дня «Білий дім» мав удосталь часу, щоб облаштувати витік цієї інформації до газет і телебачення, але тепер виявилося, що «Білий дім» сам збирався виступити зі своїми звинуваченнями на адресу сенатора. Термінова прес-конференція. Щоб більше Габріель замислювалася над тим, що відбувалося, тим дивнішим усе виглядало. Невже Герні збирається особисто вийти у прямий ефір з цією гидотою? В апартаментах увімкнули телевізор. Голос диктора аж бринів від захвату та ентузіазму. Білий дім не дав жодних пояснень стосовно теми сьогоднішнього несподіваного звернення президента до народу. Дехто з політичних оглядачів не виключає, що нещодавня тривала відсутність зака Герні пояснюється тим, що він, можливо, готувався до свого виступу з заявою, що не балотуватиметься на другий термін. В апартаментах схвально загули. Який абсурд, подумала Габріль. Зважаючи на увесь той бруд, який тепер має білий дім на Секстона, годі і думати, що президент відмовиться від боротьби і викине білий прапор. На цій прес-конференції ітиметься про щось інше. І Габріель мала невиразне перечуття, що їй уже дали зрозуміти, яким буде це інше. Зі зростаючим відчуттям тривоги поглянула вона на годинник. Залишилося менше години. Вона мала прийняти рішення і тепер чітко знала, з ким треба про це говорити. Притиснувши до груди червоний конверс з фотографіями, вона потихеньку пішла геть з апартаментів. У коридорі охоронець явно відчув полегшення. Усередині радісне пожбавлення. Здається, ви принесли приємну новину. Габріель стримано посміхнулася і рушила до ліфта. На вулиці починалася ніч, і її темрява здалася Габріель дуже незатишною і тривожною. Помітивши таксі, вона махнула рукою. Сідаючи, дівчина спробувала запевнити себе, що прекрасно знає, що робить. «Телестудія ABC», – кинула вона водієві. «І поспішайте». Майкл Толанд, лежачи на боці, поклав голову на випростану руку, яку він уже не відчував. Повіки були важкі, немов свинцеві але він відчайдушно намагався тримати очі розплющеними. З цього химерного узвища він усутував останні картини світу, лише океан та крига, який бачив перед собою під незвичним похилим кутом. Що ж, доречний химерний кінець дня, у якому все було дивовижним та химерним, де все виявлялося зовсім не таким, яким спершу здавалося. На плавучому крижаному плоту Запанувала лиховісна тиша. Рейчел і Корки позамовкали, а гупання льодорубу припинилося. Що далі відпливали вони від льодовика, то більше вгамовувався вітер. Толант відчував, що його тіло продовжує заклякати. Сільний каптор тиснув йому на вухо, і він помітив, як дихання почало відбиватися в голові. Воно уповільнювалося, ставало неглибоким. Його тіло вже не в змозі було боротися з відчуттям тиску, яке супроводжувало відтік крові від кінцівок та життє важливих внутрішніх органів. Як команда, що залишає корабель у скрутну годину, кров втікала від екстремальної температури, відчайдушно намагаючись не дати майку втратити свідомість. Це була, заздалегідь, програна битва, подумав він. Дивно, але болю більше не було. Ця стадія вже минула. Тепер він мав такі відчуття, наче його нагодували зсередини. Зацепініння, невагомість, перша рефлекторна функція, кліпання очима, почала згасати, і зір Толанда затуманився. Водяниста рідина, що циркулювала між рогівкою та очним кришталиком, почала замерзати. Толанд кинув погляд на розмиті образи льодовикового шельфу Мілна, який встиг перетворитися на слабковидому білою лінію в туманному місячному сяйві. У душі він визнав свою поразку. Балансуючи на краю між буттям та небуттям, він зупинив погляд на далеких океанських хвилях, довкола них завивав вітер. І цієї миті у Толанда з'явилася галюцинація. Дивно, але в останні секунди перед тим, як знепритомніти, він не марив про порятунок, не марив про тепло та затишок. Останній саме обман його розуму постав у жахливому, зловісному вигляді. З води неподалік айсберга почав вивищуватися левіафан, винермивши на поверхню з погрозовим сичанням. Він з'явився у вигляді містичного морського чудовиська. Гладенький, чорний, смертельно небезпечний, а на його пінилася вода. Толан через силу кліпнув очима, Зір його трохи прояснився. Велетенський звір був поруч, стукався об лід, наче пожадлива акула, що б'ється об невеличкий човен. Чудовисько забованіло перед Майклом, Величезне і страшне, і шкіра його мерехтіла і мінилася у місячному сяйві. Потім розпливча картина померкла, лишилися тільки звуки, метал по металу, зуби, що вгризаються у кригу, звуки наближаються. Ось уже потягли геть тіла його товаришів. Рейчел, Корки, Толандвічов, як його теж різко смикнули, і потягли геть, а потім не стало нічого. Габріель еш не увійшла, а буквально увірвалася в студію ABC на третьому поверсі, але навіть за такою швидкості вона рухалася повільніше за всіх присутніх у кімнаті. Навіть у звичайні дні напруження тут було максимальним – усі 24 години на добу. Але зараз студія нагадувала валютну біржу, де брокери бігали, як на кінострічці, пущені з найбільшою швидкістю. Редактори з виріченими очима несамовито горлали один на одного через перегородки своїх робочих місць. Репортери з факсами, що майоріли в їхніх руках, бігали від кабінки до кабінки, звіряючи повідомлення, а засапані стажери, користуючись вільною хвилиною, запихалися снікерсами та мінералкою. Габріль прийшла на ABC, щоб зустрітися з Йоландою Ковул. Зазвичай Йоланду можна було знайти в елітному районі студії – у приватних офісах зі скляними стінами, передбаченими спеціально для керівників, які ухвалювали важливе рішення, щоб вони могли тут же перепочити і неквапливо поміркувати. Однак сьогодні ввечері Йоланда була на ногах у вирі подій. Побачивши Габріель, вона, як і зазвичай, вирискнула від борхливого захвату. «Привіт, Габі!» – закричала Йоланда. На ній була тісна сукня з квічастим малюнком та черепахові окуляри. які завжди, на шиї у неї тиліпалися не менше кілограма стильних коштовностей. А тепер обніми. Йоланда Кол ось уже 16 років працювала редактором «Вейбі Сі Ньюз». Рудувата полька з ластовинням на обличчі Йоланда була опецьковатою жіночкою, середіючим волоссям, яку всі ніжно називали матусею. За її материнською зовнішністю та добродушною вдачею, ховалися безжальність і грубий, майже вуличний практицизм, з яким вона добивалася якісного матеріалу. Габріель познайомилася з Йоландою, коли та вела семінар «Жінки в політиці», на який вона пішла невдовзі після того, як перебралася до Вашингтона – вони побазікали про рівень підготовки Габріель, про проблеми, які чекають на жінку в окрузі Колумбія, серед сильних світу цього, і, нарешті, про Елвіса Преслі, бо, як виявилося, вони обидві були його пристрасними шанувальницями. Юланда взяла Габріель під своє крило і допомогла їй завести потрібні знайомства. Абріль досі раз на місяць забігала до неї, щоб привітатися і трохи потревенити. Абріль міцно обняла Іоланду і одразу ж передався гарний настрій подруги. Іоланда ступила крок назад і кинула на Габріль оцінювальний погляд. Ти, наче, постаріла років на сто. Що з тобою сталося? Абріль стишила голос. У мене проблеми, Іоланду. Про таке не бовкоють превсалюдно. Схоже, твій кандидат зараз на підйомі. Тут немає місця, де ми могли би поговорити тет-а-тет. -тет. Ти дуже невчасно прийшла, моя Люба. Президент дає прес-конференцію буквально за півгодини, а ми і досі ані найменшої гадки не маємо, про що він говоритиме. А мені ще треба узгодити коментарі фахівців, і я просто зашиваюся». «Я знаю, про що йтиметься на цій прес-конференції». Йоланда опустила окуляри на перенісся і зміряла Габріель скептичним поглядом. «Габріель, навіть наш кореспондент у середині Білого дому і той перебуває в абсолютному невіданні. Ти хочеш сказати, що люди з виборчої команди Секстона щось знають наперед?» Ні. Я хочу сказати, що я знаю наперед. Дай мені п'ять хвилин, і я тобі все розповім. Йоланда кинула уважний погляд на червоний конверт з печаткою Білого дому в руці подруги. О, це внутрішня пошта Білого дому. А як ти його роздобула? Сьогодні під час приватної зустрічі з Марджори Тенч. Йоланда довго і уважно дивилася на Габріель. «Ходімо зі мною». І в затишку скляної кабінки Йоланди Габріль повідала своїй вірній подрузі про те, що переспала з Секстоном, і про те, що тень звідкись мала докази. Йоланда широко посміхнулася і розсміялася, хитаючи головою. Вочевидь, вона варилася у середовищі вашингтонських журналістів так давно, що вже ніщо не могло її шокувати. Знаєш, Габі, у мене вже давно виникла підозра, що ви з Секстоном перепихнулися, і не дивно, він солідний чоловік, а ти гарненька дівчина. От тільки шкода, що є фото. Утім, я б над цим не надто переймалася. Не переймалася? Габріль пояснила подрузі, що тенч звинуватила Секстона у тому, що він бере хабарів від космічних компаній і що вона тільки но таємну розмову яка підтверджує цей факт. І знову на облачі Іоланди відбилося мало подобу та занепокоєння, аж доки Габріель не сказала, що збирається з усім цим робити. От тут Іоланда дійсно занепокоїлася. Габріель, якщо ти хочеш дати офіційне, письмове свідчення про те, що переспала з американським сенатором і не завважала йому відбріхиватися, то це, звісно, твоя особиста справа. Але запевняю, це тобі боком вийде. Подумай довго і ретельно, чим це може для тебе скінчитися. Ти мене погано слухала. Я не маю часу на тривалі міркування. Я тебе уважно слухала, і хочу сказати, моя люба, що незалежно від того, маєш ти час чи ні, є речі, які просто не можна робити. Не можна наражати сенатора Сполучених Штатів на сексуальний скандал. Це ж самогубство. Кажу тобі, дівчинко, якщо ти завалиш кандидата у президенти, то краще тобі сісти в авто і тікати подалі з округу Колумбія. На тобі завжди залишиться тавро. Багато впливових людей платять великі гроші, щоб пропхнути свого кандидата нагору. Тут на кін поставлено великі суми грошей та владу. Владу таку велику, що заради неї люди йдуть на вбивство». Габріль замовкла, замислившись. «Особисто я, – продовжила Іоланда, – гадаю, – щотеньш, Розраховувала, що ти впадеш у паніку і зробиш якусь дурницю. Наприклад, зізнаєшся в романі з сенатором, аби вигородити себе. Йоланда тиснула пальцем у червоний конверт, який Габріель тримала в руках. Ці фотографії нічого не варті, поки ви з сенатором самі не підтвердите їх справжність. Білий Дім знає, що коли він робить ці фото над засобів масової інформації... Секстон просто заявить, ніби вони фальшиві, і кине їх президентові в обличчя. Я про це теж думала, але питання хабарів, що витрачаються на виборчу кампанію. Серденько, а ти сама подумай, якщо Білий Дім сам не виступив зі звинуваченнями в хабарництві, то він, мабуть, і не збирається цього робити. Президент серйозно ставиться до того, щоб у його кампанії не було чорнухи та суперників. Моя здогадка ось яка. Він вирішив не наражати космічну промисловість на скандал, а натомість послав Тенч, щоб та залякала тебе, розраховуючи, що ти поведешся, і сама встромиш ножа у спину своєму кандидатові. Абріль замислилася – Іоланда говорила діло, однак усе одно щось було не так. Габріель показала крізь скло на вируючу студію. Іоланда, ви з колегами готуєтеся до важливої прес-конференції. Якщо президент не звернеться до виборців з приводу хабарів чи сексу, то про що ж він збирається говорити? Іоланда ошалешено витріщилася на подругу. Стривай. Ти що, гадаєш, що ця прес-конференція має бути про тебе і Секстона? Або про хабарництво сенатора? Чи про те та інше? Тенч сказала, щоб я до восьмої написала зізнання, інакше президент неодмінно розповість усьому загалу. І Оланда зарегатала так, що ж кабінка затряслася. Я тебе благаю, нічого більше не кажи, бо я на місці помру від сміху. Та Настий у Габріель був зовсім не жартівливий. «Послухай, Габі», – мовила Йоланда, нарешті взявши себе у руки, але й досі хихикаючи. «Можеш мені у цьому повністю довіритися? Я маю справу з Білим домом аж шістнадцять років, то можу впевнено заявити». Зак Герні скликає прес-конференцію зовсім не для того, щоб повідомити про хабаренство сенатора чи про те, що він з тобою переспав. Таку інформацію не оприлюднюють. Такі інформації влаштовують витік через засоби масової інформації. Президенти не заживають собі популярності тим, що переривають рейтингові вечірні передачі для того, аби побідкатися про чийсь секс чи непевне фінансування. «Непевне», – відрізала Габріель, – «відвертий продаж власної позиції стосовно космічного закону за мільйони доларів на свою політичну рекламу – це, по-твоєму, просто суперечливо і не більше». «А ти впевнена, що сенатор займеться саме цим?» – суворо запитала Іоланда. «А ти впевнена, що варти прату власну брудну білизну на очах у всієї країни?» – «Подумай, добряче». Для того, щоб у нас час чогось досягти, потрібні альянси і домовленості. А фінансування компанії – штука складна. Може, та зустріч сенатора Секстона була цілком і повністю легальною. «Він порушує закон», – оперто заявила Габріель. «Порушує чи не порушує?» «Принаймні, в цьому тебе намагаються переконати Марджорі Тенч, кандидати у час». Беруть за лаштункові пожертви від великих корпорацій. Можливо, це і некрасиво, але не обов'язково незаконно. Фактично, легальність визначається не тим, де бере гроші політик, а тим, як він їх витрачає. Габріель завагалася, відчувалася.